گران محترم او ریجن کو د مولانا زین الله صاحب دوره تفسیر قران د اصول دا 9 نمبر کیسټ چې د مسجد امیر ماویا محله خټک سولډیر کې په اگست 2028 کې شوه دديده میلایدو پټیا ساتي اشاادی توید سنت کیسټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین ټوک جنگیره روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 031 1710 خپل وائی اخفل اقوال و اخفل افعال لا تقدمو ملو اندکو دا اللہ دا رسولنا چه اللہ رسول کم ایو خبر را لگلی دا متفق اخفل خبر مور منډخه یا ایوہ الذین آمنو لا تقدمو بین اید اللہ و رسولی زانا مشروع مجوڑا واا ذانا تحلیل و تحریم مقوا پیغمبر یو کارن دي کړته دا نم شرمو جوړا چې پیغمبر د تا کار نو معلوماته معلوم شو دا قضا عمرې دارنګې په هيئت اجتماعي سره دا, دا بازي کارونو کولو دا اور سونا دامي دا دونه دا پیغمبر او صحابه وکړو لا تقدمو بینا یذ الله و رسول ادب ځان کی زده کا ورپسې دیم نمبر آیات یا ایوه اللزین آمنو لا ترپو اسواتکم فوق صوت النبی دا پیغمبر دا آواز دا پاسا اخپل آواز مپورتا کوا دا پیغمبر مجلس کې ناس تی پرو د خپل مشر سرطا ناس تی لاغ پا آواز پا آواز مر پاسا آیت نمبر چی یا ایوه اللزین آمنو ان جاکم فاسقم بینبین پتبینو کہ یو پاسی کی بیدبار کس یو خبر روڑو تحقیق کوا گو اتنا تعلیح او پاسویلی که پلان کیو خدا سوی او تشروع روشی ازا منگ بعض مولیانو که تارا توب ڈیر دیتی خوا او دی خلقو که خدا سو خلقی زکر جب بعض خلق چرگان جنگ گئی نو بعض خلق منزان جنگ گئی نو بعض خلق بانگیان جنگ گئی بعض سپی جنگ گئی نو بعض پر کی مولیان جنگ گئی خوا نو یو تا یو خبر اوڑی بلتا دا بالخبر اوڑی نا ت منتخب له شاګردانو ملګرو کې څوک د یو ملا او د پی خبر رسولی رسولي کچاره رسولي پاغزی مونږه پرات کړی شې ژفل کار کوسړیا مار سره پاروي که ما پځی خبر کړی ته زما شاګردې که پتا کې نرتوب غټې مر جواب کړو کار دله جواب نه نو ما ته خبر راځي یا ای الزینا امنو ان جاکم پاتقم بنبین پتا بینو تحقیق کو که تحقیق دیو نکو نو تاسو باندې نقصان خور ور آیت یہ ایت نمبر 9 و ان تو ایت طانے منالمومنین مومنانو کی جڑا دوڑو میس کی جنگ راڑو اسلام پک یوکا او چا زیادتی کری کنا تو دې زیادتی ول لګ سزا ور کا غوري ور پس لا قوم من قومن تاسو ګر نارینا نارینس پک نګنی زانہ زانہ او تلث بدس پک توب نکایو ولا تلمذ انفسکم یو بل باندې طعن یو بل پناکار لقب سرا آواز یو بل څه ځان د ګمانو نو ساته دا ټول ذکر کوي آداب سبعه پرې سورې حضورات کې نو یو قرآنی کریم کې ټول څو مضمون بیان کړي مضامین نمبر 1 اثبات التوحید نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 او نمبر 5 jihad نمبر 6 انفاق په سبیل الله نمبر 7 تنظیم نمبر 8 آداب دا اتمه د بیا په ار یو صورت کې د یو صورت یو داوي دا نو عنوان دی په ار صورت کې یو مرکزی مضمون بيانيږي چې دا غي نه مفسرین تعبیر کوي په داوي د دا صورت سره مون پرون اعلان کلو کولو چاته سا تکلیف وي هغه تا اجازه دي 100 منټه هغه خپل کاغذ وغیرہ پوره کولی شي او بیا پران ا دې درس اګه د اصول په دوران کې مونږه تفرينه کو صورت <خخ> کې یو مرکزی مضمون هي اغه یې مفسرین داو آ... تعبیر کوي په داو د صورت سره او اګه داو د صورت د فاره په منزل د محور سره پکم بیان سره چې بیا دا داو ثابتول شي اغه ته دلیل وي دا خبره یاد سادي زارروو بیا پیداده ورکي په صورتت کې چې کمم مرکزی مضمونې هغې نه مفینطبییر کوي په دا د صورتت سر را دا را دي صورت داوه ده څنګ چې پادالب کې سلور تريدين يو إثبات الضعوة بالقسم يو إثبات الضعوة بالحلب يابي القسم كلا كلا يسردك يو داوي من دغيدة فارق قسم ذكر دلایل عقلیه نمبر 3 دلایل نقلیه نمبر 4 دلایل وحییه بالحلف یا بالقسم وقران کی دای ګن مثال دی ول قسم می دی په زمانہ یا شاهد د دا زمانہ نور قل او ربي انه له حق قسم دي پرب زمان دارنګ وضحا والليل اذا سجا اخري سورته نو کې والليل ذا يغشا والسماء ذات البروج والسماء والطارق داخل ته کې غدا وا ثابت شي قسم سره مدارنګ یو دا داویر ثابت اللفار دا قران کی قسم ذکر کولی شي دویم نمبر دلائل عقلیه دلائل عقلیه دا پدری قسمه باندې دي دلائل عقلیه دا دې درې قسم دي یو توئی دلیلی عقلی محضہ دلیلی عقلی محضہ نمبر دو دلیلی عقلی اعترافی دلیلی عقلی اعترافی نمبر تین دلیلی عقلی دلیل الزامی دلائل عقلیه په درې قسمه باندې دي یو توید دلائل عقلیه محضہ یو توید دلائل عقلی اعترافیه یو تو وی دلائل عقلیه الزامیه دلائل عقلیه په څو قسمه دي نمبر 1 دلائل عقلیه محضہ نمبر دو دلائل عقلی اعترافی نمبر 3 الزامی دلیل عقلی محضہ دی تو یو چې دغې مقدمات مسلم وي او اقل سلیم اغمانی دا گورا قرآن کریم مولا دا بیان دا انداز دا بحث چلم خی کلا ستا مخاطب دا سه کسی شیغا اون ستا ذهنو آلا دی ستا مسلکو آلا دی ستا مشربو آلا دی ستا نظریو آلا دی نو اغا یو خبره کې تا سره اختلاب کوي نو اغله تو اند هغه کتابونو مطابق او دلایل پیش کا که کل استادہ مسلہ کا او د مشرب نه خلاف دی یک مسل تو مثلا یو سړی دی هغه ځان له دیوبندی وایو مونږ هم ځان بندیان دیوبندیا نوایو فغا دهلیس قاتم قائل دی کزا یومریم قائل دی او دا جنازی په سر دوا او قبر باندې د آزانم قائل دی اگر تا ومخ کی منګه نوز غمدان د دیوبندی وي زم دانه دیوبندی ويم د ومګه د علماء په کتابونو کې خيو چې دا خو زمو مشران د لیکلي هغه ديوبندی نه مستاره دیوبن کتابونو نه منظبرلې ما نبرلیت خو زم زنامنم ځان تاغه ځان د زم بیا ولا موږ د فقيه حنفي د کتابونو نه چې د د فقيه حنفي کتابونو بهر الرایک او رد المختار شامی دارنګي پتاوه قاضي خان دي دا وي تداوري نه مګي کاغوځ دامن منم د سر قران او سنت منم بیا ول مون احاديثو کې خبر راړو یسړيځه حدیث منم قران هم نه کړه نو قران ول مون بیا ثابتو چې زه قران من نه منم هغه داهري دي کمیونيزم او سوشلېزم دي بیا دا د رائے اقلیه دابه د رائے اقلیه قران مون خیه نمبر 1 دلالي اقلیه محضه سورة بقرآ آیت نمبری کیسو گو رہے دلائل اقلی محضا یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذینا من قبلکم لعلکم تتقون الَّذی جعل لکم الارض فراشا وَالسَّمَعَ بِنَاعَا وَدَا اللَّا عِبَادَتُ كَيَّوْا الله له خاص کې ی اوس دلائل لالی یاخلی مزه ل کې دا اوس ته شو ععبت داله کې نولی وکې ځکه تاسوې پیدا کړي یا تاسو مشرانې پیدا کړي زمږې دله پرشګرزې اسمان دله چ ګزول د برې نه باران دا د اخلی او قلی منې چې حقیقت دادي چې دا, دا زمکه چا پرش ګرزورې دا زه چا پیدا را کړیم پلار مشر نکیان چاپ پیدا را کړو داسمان نه بارانڅوک راري پریدا مې وی څه کروم باتي فلا تجعلو لله اندادا دي توي دلایل عقلیه محضه مصادان او بقیسه کولا دي ځنګری ضرب دا یو اندو درارا بیبیو کلا کور تراین بیبی به کور نو زګه بډې سخت پریشان شو بیا خو الله فرمایي چې د بیبی ستاسو د آرام د پاره دا ستاسو د سکون د پاره دا ستاسو د خوشالۍ د پاره دا, دا, دا ستاسو د راحت د پاره دا ګوړ تاسو درد دې لپاره نه دا غریب چې براغي دا با سر کور نه وا یو پرې دی خاون ته پوزګو او تو کته سون ته ویا ته کته ودا کیږي ته وو پتا لګینه دغه راځي جارو کوم وا خرش نه تینه او تی سر انداز دې کول سر انداز دې سر دې جارو کوم او تو د خر دور کانا پینا ساري دې ګل سونا سر انداز زما کر او دې بلچته جارو کې نو الله فرمایي اے زما بندا خريم زما سکيم زما زما ملک څومره دل ما پر ګرځولې اسمان در ما چت ګرځولې د به نه ز باران راوروم په ای باندې ذکر وکړم صورت عنام اول آیات لکه زر زر رااې شواز صورت عنام اول آیات الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون د لیل یکلیه مهزا لکه مونږه ذکر کوو ها جی لګوای چا راغان هونه یار <سؤال> الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور هو اللذی خلقکم من طوین دلائل اقلی محضا اللہ پیدا کری الله اسمکہ پیدا کرے تیارے اور رنائے پیدا کړی و تاسوی پیدا کریے دخوا دینا و هو اللہ سورة تیراد جویر نمبر آیات کو گو رہیں سورة دلائل اقلیہ سورۃ 13 ثم पारा دلائل الاقلیہ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله سوق دي الله دي اغزاد تهريته ني الذي <اللزی> رفع السماوات بغير عمد ترونها وذا قورتا اسمان بغير دستن او جتي وني وستر يوخري زهري دا چاو درولي ثم استوى على العرش وخر الشمس او خدمت کي لغولي نورس په مې ور نمبر 3 او الذي مد الارض وجعل فيها رواسيا وانهارا الله نمني گوره ده ریا اغیی پا خپل اسکولونو کالجونو که کمیونزم سوسیلزمو اغیی ما شمانو دا زین کلا خپل جوڑایه نو ما شمانو تاویه وی بچو وی چه کم یوسیز مونتا پا نظر رازی نو دا اغیی وجود شتا او چه کم یوسیز مونتا پا نظر نرازی دا اغیی وجود نیه بیاو دا مثال ذکر که استادان وی گورے بچو تاسو لټېبل په نظر راځینو ټېبل دا چیر په نظر راځینو دا شتا دا بلیک بورډ په نظر راځینو دا شتا دا چت په نظر راځینو دا شتا دا برکت کې پن په نظر راځینو دا شتا نو بچو تاسو د خپل په نظر راځي یو توینه تاسو ته پیسې پیسې پتی شي یو کنه هغه ذہنونو داد یو خلق تیار دی پداسکول مسلمان معصومو شغل سنگ دای کا که بچیر پاسلو او تویی اتویی تما خوگو ملگورو دی سر چی کم خبروکا لیکن دا سکونی که سر اخپیو تا کیخوا سر داست یا اخپی داستی حال اکا استاد جی سونا یخکوری استاد جی استاد محترم سر اخپی ناوات سر اخپیو چال کم دی سر خبروکا کم یو سیس پا نظر نردی غنی او چاکل دی سر خبر عقل پا نظر ردی تا هغه دي استاد دي چې رګه د عقل په نظر راځي او توینه زمونږ د سره اکبر لخلي دی کله کې کال نشته ظهریه هغه د الله د ذات نه انکار کوي کمیونیزم سوشلیزم پدیبان زمون اکبرو مناظرین کړي لکه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مشهوره مناظره چې ظهریه سره هغه ټارګټ چې و مناظره مناظرې ته لګې لټرالو او ځکه لا لټرالو دهریو دا شور دا او شاغب جوړ کا چداو ګره مسلمانانو مشردو او لیډ رالو د مونږه غري تختیدو د لوی بکواطیات شروع کو امام صاحب چورسه دو رحمت الله علی او جیدا سولې لیټره علی او دې زره نو په دریاب باندې سپول مولونه مزل کیساجونه پدې کې د خپلې نه تختیر علی نو زموږ اخوات را تختیدري نو ما ترامات شوي بیا سه میخونه میخونه نبه داینه کیشته جوړه نه زوته روخاتم ایور پور په خانده فزالی ونی نوی دا څنګه ووی تختی را لغه پلندې او ترکان نو ګلکار نو بس د خپلندې کیشته جوړه شو ایور پورې خو خاندل بای مام سے برقواشدو بسم الله وی, وی تاس و تاسو خدامنه کنه چې یو کیشته بغیر د ترکان نه جوړیږي بغیر د کریګر نه جوړیږي او دا غون نظام د الله نشي جوړیږي خپلندې جوړیږي بیر خلق بایکی ای ایمان ورولو و داهریه دا اغه الله نه دا ایو خپل فارمولی خپل اصولی دی اگه وی پاری و سیسکی او پورس اپ گریویٹیشن او پورس اپ اکرکشن وی دا نظام دا اگه پوجبانی سلی گی خوا سنچه زمیدار کا که اگه یو کولا کونٹے و سرا یو دهری په پی را پیشی جنٹلمین دا لاپزات اعتراضات شورو که نو باگ وقتی دا زمیدار خلا که دا کونٹے جیو سریک انداری دا, دا نرطوف که او سام سالیو په خبره پویدو دی سړیو تا یو گورا اللہ پاک نشتا دا نظام اٹومیٹک گنی دا پا آری او او کشش دن و غزان نظام چلیگی نو کار کاری پا دین پورس آب گریوی اٹریکشن پا دیزو مایس پویدو اگر چه درشو نیو غٹا چمی دا خط رواغسو دا لوتو چه درشو دهری دا پیدا سلویشت اچر والی وی کنا وی کنا او تو ای خطا داغه دي چې کوم کې غړپورس اپګریویټیشن کې سبب علاوه داغه پکې غوښتارې سرزانته راغله دا غو دا را دا مانا داغه ته دې امداشي چليږي نو قران کریم دلایل ذکر کوي دلایل دا دلایل عقلیه محض الله الذي رفعت السماوات بغير عمد ترونه وا دا نه رد دحريت او کا ومؤاشره کې رد قادیانیت او کا اراد پرويزيته دا ديره پاسه ده چې څوک در سره درین درسته مده بدلته تا قایق ګودلکیږي ځکه درسته مده پاګلا وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي ونهار دا کوم قسم درایلي ها جی دالایل عقلیه محضہ ګرمه جوړه خراب کړی چټي کو ګبرې ان په ده قرآن ام دا خو ذات اخوانا کتاب دی جميع الكذب يدركه من قراها ملال او فتور او سامه سوا هذا الكتاب فان فيه بضائع لا تمل للقيامه قسمي بالله کسره پسخت گرمي په اور کې قران تناسي او بيانيه نو خوندوري زړه د پکه سره په کلاو پیجني رسالت او پیجني توحيد او پیجني دلائل او پیجني اخرت او پیجني د دين امره چاړل کیږي دا زموږ ته اشارات یې ابن الكم لري ځانګړي نمورونه لري زان درته غریب را رسول الله دا قرآن کي اخون دي او هو الذي مد الارض و جعل فيها رواسيا وانهار الله دي اغذات کلی د او ګرځولي پدیږي پاخه غرونا او نیرونا ودادل چاکلی دحري او فل ارضي تقم تجاورات او پزمګه کی ټوکلینز دینز دینز و جنات باغونه د او پسلونه او کجوري ډېر سانګوالا او بی سانګوالا ورپسې بیا دلایل د بوزی پرې صورت کې کله دلایل عقلیه محضه تر کې قرآن درنګ پر صورت النحل اول آیتونو کې وګورئ ثواب له صفاره دلایل عقلیه آیت نمبر 3 خلق السماوات والارض الله پیدا کړی اسمانونو زمکي خلق الانسان من نطفه انسان ځان ته پیدا شوي د نچ پینا ولنعام خلق اللہ دا و دا ودنګ الله تاسو لپاره پیدا کړی پدې کې سامان ته بچاو او پدې کې ډيري پېدي ولذين تاسو خوراک کوي سارو ته وګورنه د میخه خوړې په مزيدار خالص ښه بغیر د وبونه اگر بیا دکان تلاشی بیا پاکی بوا چولیشی بغیر د بونا خالیس پی دا اغا پای نلسی دا غینا ماستو دا شملی دا غینا اغا پیروی دا غینا اغا کچو دا غینا دا کوا دا پارسک استعمالی کتا دلچا کری و دهری و لکم جمال فتی دنگر و سارو کتا تو دی دا سار دی خوی روان کړي زمیدار روان دی اغا ایو جغا اغه په خوان وباندی برابر کړی دی ما خام بیا کوټ ترازيدا سونه خاص دی بگی وتو تحمل واس قالکم <تصفح> او لیستات بارونا یو خار نه بل خار تاسو نشئ وړي دا وګرو خان غړغړ بارونا شانډاګان غړغړ بارونا اګه قرونه غړغړ بارونا ولخیل اول بغالا او ولخیل او اسونه او خچره او خرونا تا تاسو په څور لیکو او دا نمائش او زینتم دی نا اللہ بلا نورم پیدا کئی و هو انزل من السماء ما دا برنا اللہ باران راوری نو پایی تاسو لپسلونا خوناو کجوری و انگورا و دا دلچاکلی دہری بیاو اللہ نمانی و سخرا لکم اللیل و النهارا و شمس و القمرا و دا اش پچاس تا خدمت کے لگولی دا نو دا رستا چا خدمت کے لگولی و دا انورس پو میعو دا سوری و هو اللذی سخرا نو دریا به تا خدمت کې لا ګولې دا نه خوله د مې غوخه و دا دل چاکړې دي او القا فی الارض رواثیا د دې مګه کې الله غرن دی لا ګولې اپم یخلوکو کما الله یخلوکو دې دا ذکر کا نو آیا اغازات چې پیدا کړې دي مخلوقات په شاندار چاچی دي شي چې نشي پیدا کولې دا دل ايل دا صورت ذکر کوي آیت نمبر چیا او ګوره سورۃ النحل و نه لکوم پله نه عامله عبره یکې نشتهې تاسوله سارو کې زی د نو نوسکی کوم موږز کوو په تاسو با دی اه چې په ګړو کې دی دي په می د غشاایو د وینې کې خاال شپې و غواېې ګړو بزی ته وګړه نکلی ديبه غړلی دووااخه نو یو طرف ته وې بل سربط ته غشایه روانې نه شو ده۔ کی من او تیس کې و ظالم تبيام الله نه ماني و دغه چا کړی ورپسې ومن تمرات النخيل ولعناب او د میوه د کجوري او د انګورونه تاسو استعمال و ورپسې واوها رب قیل النحل ومچه تو ګورا مچه تو ګورا تاسو په پاک کې لا پک څن خو کلی د شاتو کارخانه جوړ کړی را په انسانه والله او خا لکه کوم الله ته پیدا کړی س باید ی توفا کوم تاسو به بیا و پات نو ځانته وګوره ځانې ن شو بوړه نوزګرې په نو نوین کللاپ در کې را اوسې دی بیایا چا ابوړه بابارې و سرهړ۔ ونټه والا आवाज ور کوي بانګوشته اسوا هر دم اشاره میکونت پیره امروز است انجاسته یا انجا و بوډا د کبر دی یا داز دی یا دا دا تل چاکري سړیا ور پسی وي والله جاللکم من انفسکم ازواجا الله د بی بیان درکړي او تاسو د جنس نه درکړي کدا د بی ستاره جنس نه نه دار پرشتو د جنس تاوي رسونه بغرا نو پرشتو ته د ډوړې د ډوړې د نه تهشپورت لګیا لګیا بوکې کېه ان, من ان تا بیا څخ وړو او که یاې د بییر د پیرارو د جس نهوي و اوتننا وخت تتللی دا صب دا سرې داې ټکې او چې بو تا بیا واپس را غال او دد بر بیا تازه کوو جاله لکوم میان پوکومه واجه میینان پوسې کو مضواجه اللهستا دجزس نه تاله بيبي پیدا کړي ده چ انسانغا انسان دی تا د کوم دوورت د غلم داې زورت دیدي. او ولاده لببیا نه بچی درکړي نو سيو څرګنه درکړي دا اللهریضه درکې دا درې سلسله بوزي او دا ډېر زیات خون کوي نو دا, دا کوم قسم دلالل دلالل اقلیه محضه دویم قسم دي دلالل اقلیه اعترافيه دلیل اقلی اعترافي دی توي دلیل اقلی اعترافي دی توي چې کم مخاليف په بتور بیان شي هو الفراء اغیر دی خبر اقرار هم اوکی چاہو دا خبر ادا سیدہ سورت یونس آیت نمبر اکتیسو گو رئی سورت یونس آیت نمبر اکتیسو کم دلائل لارو دلائل اقلیہ اعترافیہ چگا مقابل اخبر قبوله کی قل من يرضككم من السماع والأرض اما يملك السماع والأبسارا ومن يخرج الحيا من الميت ويخرج الميت من الحيا ومن يدبر الأمر قل وعا اے نبی علیہ السلام من يرضككم تاصل سوق رزق در قید براو دختنا سوق دیختیار من دقو گنو دسترگو سوګ راو باتي سوګ ژوند دي کوي ژوند دي د منلو مرد ژوند دي نا او من الامر او سوګ نظام او سوګ تدبير کوي د کارونو پس يقولون الله دي متراب کوي چې دا کارونه ټولو يوازي الله کوي دا نه گی دا مون پباب دا قائد المشركين کی ذکر کړو ولا ان سال ته من خلق السماوات والارض لا يكون لا يقولون الله درين قسم دلایل اگر ماده مقابل بلکل خاموش پاتیشیخه بلکل چپ پاتیش خبر هم انکی سوره انعام ایت نمبر 40 وګوره سوره انعام ایت نمبر 40 قل ارایتکم ان تاکم عذاب الله او اتتکم السا غیر الله تدعون ان کنتم صادقین و یا سلام ایا خبر کم تاس اللہ را کہ راشی تاس اللہ دا اللہ عذاب یا راشی کیامتا ہو دا نو بلسو گرا مدد کئے بس دیت چپ غق نکی بس دې توی دلیل اکلی الزامی مسکت لیل ختم اخوصم بلکل چپ ارائی کم ان اخذ اللہ و وابسوارکم وختمہ علا قلوبکم من الہن غیر اللہ یاتیکم بے کتاس اللہ کانران دولی ونکی نو سوق دي دان دا اندوځي او د کړنو دلي مدار نوځي مادار تاسوله غوګونه درګي تاسوله طاقت دلي دو درګي تاسوله عقل درګي چپ پدي غږ نه دی, دی وس دي د دلایل عقلیه الزاميه مسكت للخصم بلک سم دي دلایل نقلیه دلایل نقلیه دلایل نقلیه په قران کریم کې مختلف طریقو سره بیان شوي کله قران کریم دليلي نقلی ذکر کوي من الانبیا اجماعي اتمامو انبیاو مشترک دلیل ذکر کوي لکه سوره النحل آیت نمبر 33 وګوره سوره النحل آیه نمبر 36 دليلي نقلی من الانبياء اجماعي سوره النال ايه نمبر 33 ولقد بعثنا في كل امه الرسولا ان يعبدوا الله ويتنبطغوت او یقینا لګل هر دله پیغمبر هر دله هر پیغمبر کړي او عبد الله ويتنبطغوت ولقد بعثنا في كل امت دارنگی صورتِ عالمران آیت نمبر نوستی ہوگو رہے عالمران آیت نمبر نوستی سیونٹی نائن نو ما كان لبشر ان يوتيه الله الكتاب والحكمه والنبوءه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله داس یو پیغمبر وینا چا ته نه کيو چې ما بندګي وکې ولیکن كونوا ربانينا نو هر پیغمبر आवाज داو دي دوید دلیلی نقلی من الانبیاء اجماعی کلا نمبر دو کلا قرانی دا دلیلی نقلی من الانبیاء انفرادن ذکر کئی دلیلی نقلی من الانبیاء انفرادی دا یو یو نی یہ یو یو نمبر چئت تارو گو رئی سورت امبیاش پگ نمبر آیت چئت نمبر آیت ا ای 급.ا دلیلی نقلی من الانبیاء انفرادی یو یو ذکر کئی یو یو بعضی کئی ذکر کئی ار دا خبره ہا کلیوا نو کلو یو وَنُوحًا اِذْنَادَ مِنْ قَبْلُ سورةِ ای انبیاء آیت نمبر چیت تر وَنُوحًا اَوْ نُوحًا اَلَيْهِ سَلَام اِذْنَادَ مِنْ قَبْلُ پُکَا رِكَلِو رَبْتَ پَخْوَا نُوحًا علیہ السلام اللہ را مدد کاؤ نمبر تری ایسیو گو رے سورةِ انبیاء وَایُوبَ اِذْنَادَ رَبَّ اَيُوبَ السلام رب را مدد ک آیت نمبر نوستی اگورے فَاسْتَ جَبْنَا وَزَنُّونِ اِزْزَحْبَ مُغَازِبَا اگورا یونس علیہ السلام دمئی پا گیڑا کی پتیارو کے اللہ لنے دا کیا شِلَا إِلَا إِلَّا انت سبحانک اِنِّي كُنتُ من الظَّعْلِمِين اگورا زکریہ علیہ السلام در اپنا سوال کیا سورتِ حُود آیت نمبر اکا ساٹھ اگورے سورتِ یوش بیتم نمبر آیات سورة یہود آیت نمبر اکا ساٹھ دلیل نقلی من الانبیاء انفرادی سورة یہود آیت نمبر اکا ساٹھ وَإِلَىٰ سَمُودَ خَهُمْ صَالِحَا وَإِلَىٰ سَمُودَ خَهُمْ د دې نه مخکي آيت نمبر 25 وګورې د نوح عليه السلام نشورو کی آيت نمبر 25 سورت يوهود ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الله تعبدوا الا الله نوح عليه السلام چغه والوا چې لا تعبدوا الا الله دا لا نه اله د بلچا بندگی مکو ویو ور پسې ذکر کەی آیت نمبر 67 ویلا سمودا ہاہم صالحا صالح علیہ السلام چغواله وا یا قوم عبد الله مالکم من اله غیرو آیت نمبر 65 وګوره ور پسې د بل پیغمبر واقعا ذکر کایو چې نو علیہ السلام چغواله وا نوح علیہ السلام هم دا چغواله دول انبیاء او چغوالوا یا قوم ی ابو الدوله من اله غیرو کلا کلا دلیل نقلی ذکر کای من الملائکه دلیل نقلی کی سو قسمونه دی یو دلیل نقلی من الانبیاء اجماعی دلیل نقلی من الانبیاء انفرادی درې نمبر د دلیل نقلی من الملائکه چې ملائکه علیه السلام ادا الله توحید بیانای او الله تصف صفات و صفات صفاء ملائکو ایلا الله سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا والنازعات غرقا والناشتات نشتوا دا دلائلی نقلیا من الملائکا کلا دا دلائلی نقلی زکر کیگی کی نمبر چار من عباد السوالحین دا نیکان و بندگانونا سورت آیت نمبر چودہ و سورت الکہف ایت نمبر 14 لیکن میں صرف ذکر کروں دلیلی نقلی من عباد الصالحین دلیلی نقلی من عباد الصالحین سورت الکہف ایت نمبر 14 وربطنا على قلوبهم اصقاموا فقال ربنا رب السماوات والارض او گو را غزوانانو مقام شو عغی دا اللہ توحید اعلان کردو د ناکار او دا ظالم بادشا محطے کردو دا رنگی صورت یاسین آیت نمبر بیسو گو رئی یاسین شلم نمبر آیت دام یو دا یو نر سړی تسکیره کی خواه په قران دا نارانو کیسې ذکر کوي کی واقعیات بیانوي زګ سره کې نرتو براولي وجاء من اقصى المدينه رجلان وجاء من اقصى المدينه یو زيده سکسان دالو د دین خبره کولا دا غا اخر خر نمنم مسلا نمنم مسلا په دې کسانو کې وکاسکور کې ناس ته خو دې حق پرستو نه مسل د کړي واخا یا خو مساله ورذلی یوز دکولی چاجه دا مساله دکړه په دې قسم می دی الله دوه اخوان بګیر سړی د ماري دا سر ټوکړي پزانه پروا نه بیا بس اګه دا आवाज ورې دا غریبي आवाज غریب کټانو پټینه راغله یو یاد ارچنه چرالهو حبیب نجارنمیو اګه دا سور اور دخا دا مساله خو مال دی خلکو دکړه دا او داخله کې نه مونی بس را منډې کی او قران دغه د منډې تذکرہ کړي د حق ملګرتیا کې من د والدين په دې د حق پرست ملګرتیا پکاره دا وا جاءه منغسل مدینته رجلن اسا شامنسور وباجي رحمت الله فرمایل اے برادر دور شوذ از یار بدو د ناکار ملګرو نزان ساته اے برادر دور شوذ از یار بدو یار بد بد, بد تربوت از مار بدو ناکار ملګری د ناکار مارم نا کار مارې بد نقصان گزار جان بوو ده هغه مارحو تعالی بدن ته نقصان درګي هو یار بد نقصان گزار ایمان بوو ده ناقار ملګری بد ایمان تبا کی وګوره اخر د یاسینو په حق باندې غیرت کړو الله تعالی خوښو په دیوډو یوک زمانہ صحبته با اولیا به تر استو اولیا وسره ناست پاس تکوا د نهکانو مجلس کې ناست پاس تکوا د خپل اثرې صحبتی صالح ترا صالح کو نه دو صحبتی طالح ترا طالح کو نه دو همل ګور نور ملګرو لم دعوت ورکوي څوک بدلس مويږي او کنه پويږي تا تیم ددي طالب اليمان او د کم دینه مسافر راضی د دې صحبته و مونږ ناسیو کنه او قران او سنت والا د مجلس کې و مونږ ناسیو کنه په عمل نام په عمل نامه کې به زمو ډول ګریشي کنه نر سړیو دی خو خلق نه منلا او د دا ډارک نه دان ترودانګل اس پر وې اونکا وجاء من افسل مدینہ اور راغید لری طرف د خارنا رجل رجل وینه رینه تخسړی خلک وی کنا یاد پلان کې سم سړی سړی خداتولي کوئی دافتان کې څنګه سړی یعنی دا په سړی توپ کې کامل لې یا سا منډی والے زموږ استادان هم تبار بار وی یا نرشه یا د نرچا کرشه یا نرشه یا د نرچا نر کرشه عدالتوب جون ډیر نکی چړې کې میدان کیو دری دو؟ یکی آوازی او چی غیقا یا قوم اتبعو المرسلین اتبعو ملا یسالکم اجران وهم محتدون یکی آواز میدان کیو لالو پنر توبی چی غیقا اے زما قومات دا دیرال اگلیشی و خلقو خبرو منے تازو نا پیسی نغواری سو اوٹا و نوڈ دن نغواری مشری دن نغواری پس ملا روانو وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَتْوَرَنِي وَيْلِي تُرْجَوُنِ مسئلہ بیان کا بیان کا اَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِحَا نَا اللَّا نَهِلَا وَا نُوخْ دَعَيَانُ وَگَرْزُوا مَا نُو مَا بَسُوكْ بِعَدَا اللَّا رَيَ مُسِبَتْنَ اينا ويني امان داولي استاسو پربو وغلق استاسو مربزي ما بي امان داولي فاسماو دا خبر ووري تاسطه وروم ياخبل استاذانو توييه اينا اني امان داولي استاسو پربو ايذا ما استاذانو سي تاسو مالك مسل خوزلي دا ما غمن اللي ووري زما اعلانو او غیره ټیم کو ټوپو نه پیواله خلکو او بازه مپرسرین ذکر کوي هغه کول میته نه وروته ښا پکانو باندې وشتي او کویته وګرځاو رسېه والا غاړه کې چوره وا چوکې زولم کو او داغه وا دا تقریر هغه منډه قران ذکر کړل پا با نرټو پکيو د حتمل جرتي کړي وا چې مونږه او تاسو خپل مزاج دا جوړ کو تر چا د خني تعلقات او څګر اوس کی چې په دې باندې موږ او خپل حق نه پوريړو سنت سره مونږه اګه ټچ یو نو قران کریم دلیل ذکر کې دلیل نقلي من عباد الصالحین نور په کې د واقعات واقعیت شته ور بیا ډیر ډیر به په خپل مقام کې ذکر کوو ان شاء پینزم نمبر دلیل نقلي من الجنات نا پیر یانو نا دلیل نقلي من الجنات سورة جن اول نمبر آیات پیریان راغلیو سورة جن اول نمبر آیات قُل اوہیا ایلیا انہو استمعا نفر من الجن فقالو انہا سمینا قرآن عجبا قُل وعی نبیل سلام چی ماتا وحیو د نا پیریانو یو ڈالی گوگی خدلیو قرآن تا نوچی گوگی کی خودو او قران وريده کله خپل قوم ته واپس لړو نو قوم توي ان سمعنا قرانا عجبا مونږه ناشنا کتاب وريده عجیبه کتاب وتولي ويو زکه پښام او پروم کې هرګ د اسلام بندگی کولا په ایران کې آتش کدي جوړي شوی په هندستان کې maharaja چندر عبادت کيده په عربو کې دلات منات غزا عبادت کيده او دې قران کې دا او رب عبادت بکوي اجی بې ځکه ولاګې دو نو قوم ته چوي کې ان سمعنا قرانا عجبا او بیا ورته مسالې بیان کړې ده يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا حدا شرك بنکو او اخر کوي وانه كان يقول سفيهنا على الله شتطوا زمون به وکفانو په الله دروغ وي ها نه هکې خبروي خپل مشارات اولي به وکفانو وي هغه مشارات اولدينو بیان کړی اقیده توحید یو تا نو بیان کړی نزدکه وت بیا وقفان و ویو. نو کله قران ذکر کوي دلیل نقلی من کتب السابقه د مخکنو کتابونه دلیل پیش کوي یو سور سوره بنی اسرائیل که یادی الله تتخذون من دوني وکیلا کله قران ذکر کوي دلیل نقلی من الوهوش او طیور نام ارغانونه د اوهوشونه وګوره میګیتا سورت النمل کدہ کی باو کیا بیان شوی او غورا سورت النمل کدہ خود غ بیان دلیله تی من الاوش و الطیور سنورم د دا دا داوید د دا اثبات د فار دلیلی وحییہ د دلیلی وحی مطلب د د د د دا داوی سرا نبی رسول الله تعالی اعلان حکم ممبی چہ تو اوه خلق تا یز پرای سرا خبر ان کوما بلکه ماتا الله وਹੀ کړی دا چې دا پیغام خلکو ته ورسوو چې کله د قران د یو صورت م داوا ثابت شي نو خلک درې قسم شي چې کله د صورت یو داوا پېش کړي شي نو خلک درې قسم شي یو کسم خلک اغه منکرین چې خبره بالکل نه یو توي منقادین یو توي منافقین تم خو دا بلم بد نه ایا یدا تول خدیات موږ سر ګلو ندي که سړی تاپا شرکیا او بدعات اورا ليو تعالی دا وقتی د مړو پالوال لیدام ډیر زیاد خلک هغه لګ لګ خوګی او بلکې تعالی وقتی پاکی او تول خدیخا نو دا دا داوی سرا دا بایان سرا خلک د دلایل نه پس درې کیس مشی یو خلک لك او درګی کلک دا دې لک خلکی ښا اچھا غوا خلک تو وک لك او چې کل حالات راشی نو بازي خلک په یو تختي چره دغه به جوړی دګړی جوړی او خبره به قرا بیږي خلک به موږ زت نه کی خلک به به په ځمونه لګی نو د دلائل نه پس خلک دریک اس مشی یو منون کی یو نه منون کی یو منافقین قران دغه احوال ذکر کړي که چرته د پدی منون کی ګله ګا سستی کنا قران ول زجر کوي سستی ردان لګا غوري ایخ ش نهخ ش نو کلم منافقانو له زواجل ذکر کړي کلم له زواجل ذکر کړي کله قران اور کله دایره لپاره تخویفات ذکر کړي نو کله مونږه لپاره بشارتون ذکر کړي تارنګي د دې سره سره د دلایلو دلایلي عقلیه نقلیه وحی او بل حلب په دې سره د قران کریمه ا د سورتون او غداوی غا او قران کریم کې الله تبارک وتعالى چه نور که مزامین بیان شی نو داغی دا اثبات دا دفارا دا, دا کسم دلائل اقلیان اقلیان وحییان او قسم پدی سر دا ذکرکولی شی نورم دا اصولنا گن اصولشتا نزایره دا قرآن کریم دا آیاتون مطالق یو خبر دان سر یاد او دی قرآن کریم زمون دا طول یو دی د دی یو یو حرب محفوظ دی دا یو علمي خبره ده چې څوک په مسئله بس چیرې ما په ځای پرې بیا دا قرآني کریم د آیاتونو د تعداد باره کې د قرآني کریم یو یو هر محفوظ پوری. دا قرآنی پا دا دی تر قیامت پورې د قرآني آیات په تعداد کې د قرآن آیاتونه څو نه دي په دې کې د قراءت د ايما اختلاف دی او دا اختلاف بنیادي وجه سره پوباز مقاماتو کی د آیات پاخیر کی د تعین کی اختلاف په پیغمبر علیہ السلام نا هغه کیسه منقول ندی چې د دې د وقف پکار دی کوک خپل نه پکار د آیات پاخیر کی د تعین په جې اختلاف راغلی نبی علیہ السلام په باز کلماتو پاخیر کی وقف کړی نو هغه ته په بد آیات انتها ویل شي اوبد آیات نشمارل شي باز زینو کې نبی علیہ السلام وقف نه کړی نو پایګې د اخته لاب گنجائش تا د قران کریم د آیتونو تعداد د دین حکم نه دی ښه 6200 6200 د دین حکم نه دی ور 25 زیاتونه دي د 6200 نه یو کول پکېداری 6217 یو کول پکېداری 6214 یو کول پکېداری 6210 د کوفی يونيو پنځ باندې 3230 خدادا آیات د دا منته داوی په اعتبار سره اختلاف دی نو چې علمی خلک دی طالب العلم خلک دی ایو وی پوשי عام خلک په نه پويږي و دون به مونږ یاد ساتو ته چې د قرآنی کریم د آیاتونو تعداد د 3200 نه دو نه آن دی د 3200 نه رسټو بیا د آیات په انتها باندې آیات د آیات کې شمارل شي کنه به شي پیک یختلاف شتا خو هغه د علماو نو قرأو دغه ټوله ګکار دي دی رنګه دي سره سره کریم په مزامینو کې هغه تکرار بایزینو کې راځي بایزینو کې تکرار راشي وجوه تکرار و دایو تسلیم شد د حقیقت دی چې کوم مسळा مضمون نهایت احمی نو هغه بار بار ذکر کول شي دا خبر راځي هشي او الله تبارک و تعالی حد حضرجه مشفق مہربان دی څنګه مشفق مور پلارو بار بچی بچیت نصیحت کيه یا بازی هغه اشتہاراتی ایڈورٹایزمنٹس وی اخباراتو کی نشریاتی دارو کی اهم اعلانات هغه بار بار کیږي نا د روډ د دروازو سره دونکو ته اشتہار باندې په څونو سا ساين بورډ په نظر راځي مختلف مختلف بار بار یوزې کی یوزې کی یوزې کی دارانګي داتران صاحبان یو نسخه بار بار هغه مرید تورکیه چې کما هغه د وایې په طریقې سره نه استعمال بیا استعمال کا دا بیا استعمال کړه نو په قران کریم کې د حروف او دی او د ارنګ په هر کلام کې د حروف او تکرار موجودي د لفظ تکرارم هم شته د جملې تکرار هم شته د امثال او تکرار هم شته د واقعات د مضمون تکرار هم شته د احکاماتو تکرار شته او دا ارش ټاکید او د تاکید د اړواز په هر او قران چون کی د نصیحت کتاب دی او پواز او نصیحت کې تکرار لازمی خبره بار بار کولو او قران د قیامت د پوری خلکو ته نو په دې خلکو کې مختلف العقل مختلف المزاج خلکی علی سره خطاب دی د دې د رعایت پوهه باندې په دې وجا د تکرارو نو مطلقاً ممنوع دی او د اسلوبي پساحت خلاف دی امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کلی دی لئن الانسان مجهول من التبايع مختلفه ځکه د انسان چې دی په دو ت مختلف دي او وکلوها داتون إلىشهوااتې ولاکه اوزارې الا تکرار المواوعې داې د دا د دا دا تکرار غټ پیدا سره د تکرار غټه پیدا دا د ا تقرور دا, دا, دا خبره قرارت شي د زیات تنبی دپاره چې غ ش بلکل ختم شي خبره اسانی سره قبوله شي او کلکه کل تکرار پهې په دی یو کی خبره دشي وګزې شي وطانه رشين بیا ولا زرای دکی کی خبره تازه شي تجدید احد دفاره بل دا مقام عظمت او خوب دفاره د دمکیه دفاره لتعدد المتعلق کله کله متعلقات و ته غنی تعدد په دای په متعلقاتو کی لکبه ای لا ربکما تکذبان په دې باندې مفسرین او که په خپل تفسیرو کې کله کړي دي اکثر وجوه تکرار در منصور کی فیو تیم ذکر کئی غرائب القران کی بحری موہید کی بیضاوی روح البیان روح المانی زاد المصیر ابو سعود اور جامع عثمانیہ مبدیذہ کرسن مانی سے ابدامت برکات المل علیا پریبان د ټول تپاشیرو بہترین کلام راغون کړي وجوه تکرار اگر جمع کړي او اگر تیر کتاب شکل ور کړي شویم دی نو دا هو د وجوه تکرار خبره وا بلا اخیری خبره او قران کریم کې دوه قسم سورتون دي ایتونه مکی آیات او مدنی آیات د مکی آیات مطلب دا دي چې نبی رسولات والسلام په غرض د هجرت مدینه طیبه رسیدونکو مخکې مکی مخ په نازل شي وي د مدنی آیات مفهوم دا مدینه ته د راتیدونکو رسو د هجرت مخکې غنادل شي وي مکه کې نیو نو هغه د مکی وی لیکيږي که ارافات کی که د میراک په دوران کی که بنور وزینو کی ډېر آیتونه مدینه کې نه نازل شوی واغې ته مدنی وایو د هجرت په ډیرو اسپارو کې په مدینه کې د مدینه نه په څو سوالره آیتونه نازل شوی دا ایت مدنی آیتونه وایو بعض سورته نه پور مکی دي لکه مدثر بعض پور مدنی لکه ال عمران بعض سورته پور مکی دي اوسو آیتونه پکې مدنی دي یا بعضی پور مدنی اکثر پکه مدنی غو باد پکه مکیو پکه مو صورت ک چې کلا نشتا اغه صورتونه مکيري پکه مو صورتونه ک چې کلا نشتا اغه مکيري مکی صورتونو کې دا حنفي ما زف کې د سيدي آياتونه پکه مو آياتونو کې چې د ادم علی سلام حوا بي تذکيره دا مکيري مکی سوراتونو کې د جهاد اجازت د جهاد احکام هغه مدني دي مکی سوراتونو کې د منافقانو حال بیان شوی دا مدني دي مکی سوراتونو کې عموما یا ايها الناس سره خطاب مدني کې دا کم مدني سوراتونو کې خطاب يا ايها الذين امنوا سره مکی آیاتونه او سوراتونه عموما مختصر مدني آیاتونه طویل او مفصلې په مکی سورتوونو کې زیاتره توحید او رسالت اخرت حشر نشر باغی اغنزارې پکیو یو نبی رسول ته تسلی صبر د مخکنو متونو حالات په مکی سورتوونو کې احکام قوانين کم دي مدني سورتوونو کې خانه‌دانی تمدنی قوانين جهاد د قتال او حدود او فرائض بیان مکی سورتوونو کې زیاتره مقابل د بت سره مدنی سوراتونو کې اکثرا اهلی کتاب د منافقینو تذکرہ ده مکی سوراتونو کې استعارات تشبیحات تمثیلات ذخیره الفاظ مدنی سوراتونو کې نسبتا کم ده او د مکی سوراتونو د مدنی سوراتونو هغه فرق او پہچانو د زیرا نور خبره د قران کریم د وې ضرورت ده د وې کیفیت ده ابو ور سره ور سره ان شاء الله یو پیر اور एकदा موږ استادان وبوي لا يسير الرجل بصيرا بالقران حتى يعلم اربعين یو سړی په قران ماهر نه جوړیږي تر ټولې کې سلوري نیپی ځندلی سلور بپیځنه تبصير دا قران په قرآن سره تبصير دا قران په احادیث سره په قوالو ده صحابه سره او پا قوالو ده تابعین سره کې اربعين دا اصطور پا قرآن ماهیر علاقه جو لیجی زا سلور او پی جنی کاربعین پشان دا سلور او فهم الالفاظ شریع مواقع الالفاظ و الناسخ وین المنصوب و اصباب النزول الفاظ شرعی با پی جنی مواقع دا الفاظ با پی ناسخ منصوب با پی جنی شانی مزول اصباب با پی جنی لی اربعین دا رسر پارا دا پارا توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بی آخرت باب پیجانی به اربعین پسلور و سرا دلیل نقلی دلیل عقلی دلیل و هیو قسم و یمدها باربعین فلور بتمد پسلور به مضبوط کے جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ تنظیم و آداب لیا رد بها اربا سلور بفرد کے مشرقین یہود نصارا منافقین تا اربا ان پشاند سلور شرپی للم بی تصرف پی الدعا پی العبادت پی اربا ان پا سلور کی مشرقین بالعباد صالحین مشرقین بالملائکہ مشرقین بالکواکب مشرقین بالجن ویوز وحاب اربا ان فسلور ترکو سرب وضاحت کی بالقصص وواخنو ادلتهم وبعذ الہاتهم ويهذر من اربع دن مسلور نو ساعتی وکبر نی پاک او شرک او بترا نا و, و اربع دن نور سلورنا انکار بتوحید نه نکه او معجزات او نه نکه دا اخراج الامرین نمازان ساعتی داوت دا والا قران ولا ون باپی والاستزاع بتو کیور تن نه ومن ارب ځ ممسور نهسااتي د حَقْنَا نپنا د جمانې حقنا د تر چملو تریب نه ل الله وبتلابي رب دا, دا سور انتحانات برجته راشي زجر خمل قلبه هوان بدونیا ذاافاخره فشان د سلورو اتباول هوا نپمطان ابي اربعين امتحان بريكي جي فصل اورو کي ملامت الاحبا دوستان باندې ملا ڪري ملخ سم سڙيا د تو پي او دغي رضان تو گور سڙيا سماتت العدا دشمنان بدر باندې کله خوشالي کوي وقوان الجهال وحسد العلماء ناچار مجيان بدر سره حسد کوي اربعين پشان د سلورو کله حديث تفسير القران بي اقوال الصحابه تفسير القران بي اقوال التابين رمو گستازان باوی لا یسویر الرجلو بسویرم بالقرآن حتی یعلمہ بی اربع انو یو سڑی پا قرآن ماہر نجوڑی گی ترسو چې تی سلوری نی پیجن دلی سلور با پیجنی تفسیر دا قرآن پا قرآن سرا تفسیر دا قرآن پا حادیث سرا پا قوالو دا صحابو سرا او پا قوال دا تابعیون سرا کارب اینو دا طور پر قرآن ماہر علاقے جوڑے گی چیزا سلور او پی جانے کاربا ان پشاند سلور فهم الالفاظ شریع مواقع الالفاظ والناسق وین المنصوف وازباب النزول الفاظ شرعی با پی جانے مواقع دا الفاظ با پی جانے ناسق شانی نوزول از باب بپی با جانی لی اربعین دار سر پارا دا پارا دا سلورو توحید رسالتا صداقتل کتاب ایمان بی لاخیرتا دا بپی جانی بی اربعین پسلورو سرا دلیل نقلی دلیل اقلی دلیل ورحی و قسم و یا مدہا بی اربعین پسلورو بی مضبوط کے جہاد پی سبیل اللہ انفاق پی سبیل اللہ تنظیم و آدابا لیا رد بہا اربا سلور بفیرت کې مشرکین یہود نصارا منافقین کا اربعین پشاند سلور شرپی للم بی تصرف پی الدعا پی العبادت پی اربعین پا سلور کی مشرکین بالعباد صالحین مشرکین بالملائکہ مشرکین بالکواکب مشرکین بالجن ویوز وحابی اربعین فسلور ترکو سرب وضاحت کی بالقصد والامثال ووحنو ادلتهم و یهاتہم من اربعن ذالمسلورون اواتی اوکبر نیپاک او شرک او ابتirana و, و اربعین د نورسلورونه انکار بتوحید نه نه کې د معجزات او نه نه کې د اخراج الامرین نه بغاناتی د دعوت والا قران ولا اون باسی و الاستزاؤ بهم توکور بوریونه کې تن نه ومن ارب زنو نوسااتي د مدااح نپنا د کمانې حقنا د سر ک ملو تحریب نه د الله وقت لابيرب دا سور امتحانات برجته رانشيب زجر خمل قوخواان بدونیا ذااف اخره فشان د سلورو اتباول هوا استدلال بالآبا تشبم الله امتحان بریکی کی فصل اور کی ملامت الاحبا دوستان باندې ملاکتی ملخ سړې سړیا د ټوپې او د دا ګرځانته وګوره سړیا شماتت العدا دشمنان بدربانه کله خوشحالي کوي